Yes bwana ni time nyingine tena ni karibishi hapa hapa TV ambapo leo na kukuletea historia ya msanii kutokea nchini Tanzania maarufu kama Banana Zoro. Languji nani Fatna Suleman ni karibu. Banana Zahiri Zoro alizaliwa mwaka 1983 huko mkoa Iringa baada ya kujitambua wazazi wake walihamia jijini Dar es Salaam. akajiunga na shule ya msingi Kurasini tangu mwaka 1991 hadi mwaka 1997 mwaka 1998 alijiunga na sekondari ya Mount Mathew ya jijini Dar es Salaam mwaka 2000 akahamia Metropolis hadi alipohitimu kidato cha 4 mwaka 2001 Wali banana alikuwa akipenda kuiga kucheza style za Michael Jackson kabla hajajiunga rasmi kwenye kuimba baada ya kuitimu kidato cha 4. Alichora ramani yake ya muziki pindi alipokuwa kidato cha pili alikuwa akitumikia bendi ili kama Blue them. alipenyeza sauti yake kwenye wimbo wa bendi hiyo uliojulikana kama Anakudanganya na muda mchache baadaye walikamilisha albamu iliyobebwa na wimbo huo Harakati rasmi za muziki kwa Banana zilianza mwaka mbili. baada ya kuhitima masomo ya sekondari. Alijiunga na bendi iliyofahamika kama In Africa bendi. baada ya kuunganishwa na msani mkongwe nchini Bismann. Hapo aliandaa albamu ya Indege ndipo alijifunza vyombo mbali vya muziki. Mwaka mbili kupitia shindano kubwa la kusaka vipaji lilojulikana kama Pop Idol, Banana alishiriki na kupata daraja la na kuongeza umaarufu wake. aliibuka kidedea kwenye mashindano hayo baada ya kuonyesha uwezo wa hali ya juu ya kuimba. Mkali huyu wa sauti anasema nguvu zake kwenye muziki zilichanua baada ya kujizolea umaarufu mkubwa kwenye mashindano ya pop idol alifanikiwa kuachia albamu yake ya kwanza ilojulikana kama Banana ilishiba nyimbo kali kama Mama wasiwasi na nyinginezo moja kati ya matunda ya albamu hiyo aloiitoa mwaka 2000 ni tuzo ya Kilimanjaro 2023 kupitia kipengele cha mwanamuziki bora wa kiume milango ya show ikafunguka akaanza ziara mikoa karibu yote ya Tanzania akiwa na mwenzake Mongo Flava kiuchila na Papi Kocha ilikuwa wanafanya naye wimbo pamoja ilishindikana baada ya Papi kufungwa Wakalif bila 5, Banana aliachana bendia in Africa akajiunga katika muziki wa peke yake solo artist. Akafanikiwa kuingiza sokoni albamu yake ya pili ilojulikana kama Sudra. Ndani ya albamu hiyo kulikuwa na vibao kama Mama Gani, Mama Kumbeana na Niko Radhi ambazo hadi leo bado zinafanya vizuri katika ulimwengu wa muziki ndani na nje ya Tanzania. kama ulivyokuwa katika albamu ya awali ya pili nayo ilimwezesha kujinyakulia tuzo mbili za Kilimanjaro Music Awards mwaka saba. alishinda katika kipengele cha wimbo bora wa kiume pamoja na wimbo bora wa R&B mahesabu yake ya kuachia nyimbo kwa mpangilio maalum ndiyo yalimpa mafanikio kuweza kufika malengo ya kuanzisha bendi yake iliyojulikana kama Banana bendi au b Mwaakis 198 mkali huyo alitikisa na songi yake la Nzela alimuona Suzana mpaka sasa amezaa naye watoto wawili ndani ni moja wa sanifu wa Kongo, toka kwanza kuimba kama kundi katika familia mpaka sasa kuwa na bendi yake mwenyewe. Akielezea historia familia yake, utakuja kujua kuwa pamoja na kuwa na kipaji cha kuimba na kazi anyoifanya kwa kujumla lakini pia familia ilikuwa ina mchango mkubwa sana kwa banana zoro kuweza kufanikiwa kufanya kazi zake za muziki. Banana alianza kuimba akiwa katika bendi ya baba yake mzazi akiwa na dada yake maunda zoru ambapo baba yao tiyo alikuwa akiwalea kimuziki na mpaka alipokuwa huanza kuimba mwenyewe na sasa kuwa ni mmoja wa wasanii wakongwe wanaomiliki bendi na kuajiri watu wengi pia lakini historia yake hai mfungi yeye kuwafanya watoto wake na familia yake haswa watoto wake kiki kushindwa kujiamulia kile wanataka kufanya na kuwa katika maisha pamoja na kwamba hata wao wanaweza kuwa na vipaji lakini hataki kuwa na nguvu ya kuambia nini familia yake hasa watoto wafanye kwa sababu na yeye alifanya banazoro anasema kuwa unapokuwa katika familia basi inabidi mambo ya kai kifamilia na sio kuchanganya mambo ya familia na usanii watoto katika familia wanapaswa kuachwa kuchagua nini wanataka na kuacha ustaa mbele Umarufu ni gharama sana na waache watoto wangu wachague wenyewe ni kitu gani wanataka kufanya. Lazima wachague kati ya umarufu na maisha yao ya kawaida ya baadaye ili kitu kikubwa ni lazima tuaelekeze katika elimu. David Banana Zoro anasema kuwa watu hawapaswi kuwa na mambo mengi na ni lazima kujua kuwa sio vizuri kuchanganya maisha yao ya familia na yale mambo ya kuwa star. Banana amekuwa msanii wa muda mrefu. Hiyo ni historia fupi ya mkongwe David Banana Zoro imeandaliwa na Fatina Sulemani na kuletwa kwenu na Esta TV.